Tidigt på morgonen den 26 juli börjar marken att skaka i staden Skopje i sydöstra Jugoslavien. På några ögonblick läggs stora delar av staden i ruiner. Jordbävningen kostar tusentals människor livet. Gunnar Kumlin rapporterar från den jugoslaviska huvudstaden Belgrad. Det jugoslaviska Makedoniens huvudstad Skopje existerar inte mer. Så fruktansvärd är förödelsen efter jordbävningen i morse som överraskade invånarna i sömnen. På flygplatserna här i Belgrad och i Zagreb och i Ljubljana kan man se röda korsplan, militärplan och civila plan landa och lyfta oavbrutet med läkare, sjuksköterskor och läkemedel framförallt blodplasma till den förstörda staden där sjukhusen ju också förstörts. Planen som kommer tillbaka från Skopje är lastade med svårt skadade som bärssyft på bårar till de väntade branscherna. Läkarna som kommer från Skopje berättar att situationen i fruktansvärd. De överlevande är nästan alla barfota och klädda i pyjamas eller nattskjortor och har irrat omkring i ruinerna klädda på detta sätt under hela dagen. De överlevande verkar fullkomligt bedövade av det skedda. Olyckan tycks vara för stor för att utlösa scener av desperation. Den jugoslaviska armén och polisen rör upp så gott det går åtminstone de största gatorna så att ambulanserna och armellastbilarna går fram. kväll spelar armén strålkastare över ruinerna eftersom det inte finns någon elektrisk ström. Såra och döda, alla sina nattdräkter dras fram under de nedfallna väggarna, alldeles vita av kalkdamm. Den franska sångerskan Edith Piaf avlider den 11 oktober, 48 år gammal. Hennes många beundrare ska minnas sånger som Lavion Rose och Milord. Den svenska skådespelaren Erik Bullen dör i april och i augusti avlider författaren Per Rådström. Två franska konstnärer går ur tiden. Det är Charles Braque som skapade kubismen tillsammans med Picasso och allkonstnären Jean Cocteau. Och i Sverige föds en mångsysslare, Jonas Gardell heter han. En miljöbomb briserar i februari. Då kommer den amerikanska marinbiologen Rachel Carsons bok Tyst vår ut på svenska. Den varnar för de fruktansvärda effekterna av DDT och andra gifter i naturen. En annan bok som ruskar om och öppnar ögonen på många är Katarina Taikons Sigenerska. Den beskriver vardagen för en utsatt grupp i samhället. Wilhelm Moberg ger ut romanen Din stund på jorden– och Astrid Lindgren, den första boken om en lintott från Småland som gillar att göra allahanda hus. Emil i Lönneberga.